Allora buon ascolto, Fa, abbiamo una trasmissione abbastanza serrata con tre interventi telefonici quindi senza perdere tempo vi diciamo che cominceremo con eh, la corrispondenza di Marica dell'associazione ASUD eh, per eh, parlare del, di una forma di inquinamento molto pericolosa che è quella eh, appunto del, dei gas eh, serra e, e lascio subito La parola a lei per un aggiornamento sulla situazione dei trattati internazionali che riguardano questo problema. Ciao Marika. Eh, ciao Zanghi. Ecco, eccomi qui. Eh, sì, come dicevi. Eh, vi parlerò oggi di una te una tematica di cui la mia associazione, come ricordavi l'associazione a sud ma anche il centro di documentazione sui conflitti ambientali si occupano da molti anni, Questo questa tematica riguarda i cambiamenti climatici, quindi la lotta globale contro il riscaldamento del pianeta che ormai eh, avremmo dovuto intraprendere molti anni fa ma che insomma tentiamo ancora a prendere in carico a livello di responsabilità politiche perché oggi è una giornata particolarmente importante, importante perché proprio quest'oggi ha preso il via a Marrakesh, il vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si tratta della COP22, quindi esattamente un anno dopo rispetto al vertice di Parigi, durante il quale, come ricorderete, è stato firmato l'accordo globale per la riduzione delle emissioni in atmosfera, e qualche giorno fa, proprio venerdì 4 novembre, è entrato in vigore formalmente l'accordo di Parigi. Come abbiamo detto più volte anche su queste frequenze, in realtà l'accordo doveva andare in vigore non oltre il 2020, ma eh, l'entrata in vigore sarebbe stata anticipata qualora si fossero raggiunte le due condizioni eh, previste, cioè la sigla di almeno 55 paesi ed anche eh, il fatto che questi paesi dovessero coprire il 55% delle emissioni. Visto che queste condizioni sono state raggiunte un mese fa, eh, il 4 novembre l'accordo entra formalmente eh, in vigore. Oggi è una giornata importante per noi, per la nostra associazione, anche perché proprio questa mattina e eh, visto che cade proprio oggi l'avvio del vertice di Marrakech, abbiamo presentato alla Camera dei Deputati in conferenza stampa un nuovo dossier elaborato appunto dal Sud e dal CDCA che oltre a me personalmente ha visto l'impegno di altre due ricercatrici Tosca Ballerini e Maura Peca e che prova a fare il punto su un anno di negoziazioni questo report si chiama l'Italia vista da Parigi e prova proprio a valutare, come racconteremo meglio nel prosieguo di questa mia breve corrispondenza, a valutare appunto la coerenza o meglio l'incoerenza delle politiche nazionali italiane rispetto agli impegni sottoscritti dal nostro Paese all'interno dell'accordo dell di Parigi. Sì, pronto? Sì? Eh, no, dico, la, mh, avevi altro da aggiungere? Uh, sì, pensavo volessi farmi qualche domanda, se posso no. dire qualche altra cosa? Sì, no, di, siccome il tempo effettivamente con tre interventi è, è molto eh, breve, è molto mi rispetto. astenevo dalle domande, perché anche per primo perché eh, comunque hai detto le cose molto chiaramente e poi appunto per non togliere altro tempo. E allora vi dirò brevemente alcune delle cose più interessanti che abbiamo portato alla luce attraverso questo dossier, intanto vi ricordo che l'Italia ha ratificato l'accordo qualche giorno fa, il 27 ottobre, un mese dopo molti paesi europei che invece l'hanno ratificato il 4 ottobre, ma perché questo è importante? Perché per eh, partecipare avendo diritto di voto ad un importante appuntamento che si terrà nei giorni di Marrakech, cioè la prima conferenza mondiale dei firmatari dell'accordo anche noi avremmo dovuto ratificare un mese prima, invece parteciperemo ma senza diritto di voto, saremo dei semplici osservato eh, osservatori e questa comunque è un'ulteriore occasione persa dal nostro governo. L'occasione fondamentale persa però dal nostro governo è quella di adeguare, così come richiederebbe la sigla di questo accordo, le politiche nazionali agli impegni eh, fissati. L'obiettivo che noi abbiamo come Italia e lo ha deciso l'Europa facendo una divisione diciamo, tra i vari paesi rispetto al target europeo eh, è di ridurre del 33% le emissioni globali nei prossimi 13 anni, quindi entro il 2030. Noi abbiamo analizzato all'interno di questo dossier alcune politiche italiane, le politiche energetiche pensate ai nuovi fronti estrattivi che si sono aperti con lo sblocca Italia ma anche i grandi investimenti infrastrutturali che vanno a prediligere ancora una volta infrastrutture stradali ed aeroportuali e infine il nuovo piano sugli generitori che prevede di mettere in atmosfera, calcolando soltanto gli otto inceneritori del decreto inceneritori, ben un milione e mila tonnellate di CO2 in più l'anno. Quindi abbiamo voluto sferzare il nostro governo e ricordargli che la lotta al cambiamento climatico si vince con politiche coerenti e non con dichiarazioni roboanti. Negli ultimi secondi di questo intervento vi ricordo che questo dossier è scaricabile gratuitamente dai nostri siti, è un contributo all'informazione di chi ha a cuore i destini del pianeta e anche al dibattito pubblico purtroppo manchevole in Italia su queste tematiche, quindi sui siti www.asud.net e cdca.it potete scaricare l'ebook di questa nuovissima pubblicazione. Marica sei stata perfetta, sintetica e molto chiara, ti ringrazio ancora una volta e alla prossima. Grazie a voi, buona continuazione. Ciao. You are one lucky nigger. You listen to your boss white boy. Oh, I'm gonna go in the for you. you wanna hold my hand? <laughs> Call this for a hundred bad men A hundred black grapes so I can lay their ass clean I need a hundred black preachers with a black sermon to tell From a hundred black Bible While we send them all to hell I need a hundred black cow Black coffers, black coffers. I seen a hundred niggas die I put that on my life Lord, I wouldn't tell a lie Unless it had to do with mine In the middle of the night, killers coming for your life, all you wanna do is shine. I broke off the chains, only the realest remain. Uh, see you praying to Jesus, but will that help ease the pain? Uh, see the brother get slain, for a job full of change. get I post on the block, look like I'm Big Daddy Kane. Is you a cat or a mouse, keep them rats out the house. A lot of scars on my back, nigga, tattoos all around. Hundred dead bitches, 100 black coffins, money on this dead bitch. I'm tryna make a fortune. I need a hundred black coffins for a hundred bad men. A hundred black grapes so I can lay they ass in I need a hundred black preachers with a black sermon to tell from a hundred black bibles. Why we send them all to hell? I need a hundred black coffins, black coffins, black coffins. I need a hundred black coffins. Black Calvin oh, oh Lord Black Calvin I need a hundred oh. I seen a hundred women burn As they stood firm treat a nigga like a germ What did she do to deserve? Put me on a farm Pigs feet in a jar wow. Serve it to me warm huh. Many questions they hang them Better pray for Jango Got me working in the fields Too many years, it get fatal All I want is my woman Such a wonderful mother Mama. On the days that it rains I smile bright like the summer My revenge is the sweetest Bitch, cause I'm coming Gotta die in my arms for what you did to my mother Hundred dead bitches, 100 black -gauge huh. boom, boom. hundred black coffins for a gate shotgun, chest full of comfort. I need a hundred black covers for a hundred bad me and a hundred black grapes so I can lay their ass in I need It. a hundred black preachers with a black sermon to tell from a hundred black Bible. Why we send them all to hell? I need a hundred black coffee, black coffee. Black dolphins. black dolphins I need a hundred Black Dolphins Black Dolphins, black dolphins. E allora torniamo in diretta sempre a Radio Under Rosso 87.9 in FM, e adesso cominciamo con il secondo collegamento per parlare di una mega centrale a biomasse, eh, diciamo che è, è una minaccia, ma anche molto concreta. L'assurdità, oltre alla eh, penso che si possa usare la criminalità, perlomeno criminalità ambientale di questo eh, progetto e che addirittura è pensato all'interno di un parco nazionale. Ma parliamone con un eh, compagno che insieme a tanti altri si sta eh, battendo tra eh, Basilicata e Calabria contro questa, eh, questo orrore. Eh, pronto Enzo, ci senti? Sì, buonasera, ciao. Eh, Buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, ci sentiamo forte e chiaro. E allora, io ti chiedo adesso una mh, rapidissima, mh, diciamo, storia di questo eh, di cosa tentano di fare. e Poi eh, diciamo ci parlerai di un'iniziativa importante che si farà domani. Sì. Eh, allora, la centrale nel del Mercure è una centrale eh, degli anni 60, cioè questa è, è la stessa centrale in cui mio nonno mi raccontava delle sue battaglie per la chiusura della centrale quindi ci sono anche questa storia diciamo, fantastica, un po' magica delle generazioni che si ribellano insomma contro lo stesso impianto questa centrale negli anni 60 andava a carbone insomma poi riconvertita a olio combustibile mm. e poi nel, nel 97 fu dismessa completamente Nella, ecco diciamo scusami Enzo, diciamo anche il nome, no? La, la centrale della Valle del Mercurio o Mercure? Del Mercurio Mercure, sì, Mercure. è un pieno parco nazionale del Pollino, uno insomma dei, dei cioè il più grande, uno dei più grandi parchi insomma d'Europa, potrei dire forse quello più bello, insomma, qui vive una delle specie più importanti, e più rare insomma, arboree che esistono, che è il Pinoloricato, presente qui è presente in parte nei Balcani, quindi diciamo in un, uh, un ambiente diciamo, di un'importanza naturalistica uh, notevole. E In questa valle, insomma in questo parco nazionale c'è questa assurdità che Enel vole, uh, ha voluto ritrapiantare insomma, questa centrale, come dicevo prima nel 2000 insomma, riconvertita a, a biomassa. Eh, stiamo parlando di un parco nazionale dove ci sono due ZPS, dove è area SIC, dove è anche patrimonio dell'UNESCO. Quindi ehm, cioè, non, è, è ovvio insomma dire che è un ossimoro del metodo. centrale, poi stiamo parlando Enzo. Del senso quando si parla di. Sì, scusa no, Enzo, no? mi senti? No, sì. volevo dirti se vuoi accennare un attimo al fatto di che cos'è una centrale biomassa, perché molti pens credo che alcuni pensino che trattandosi di eh, materiale organico sia una cosa ecologica. Esatto, infatti stavo, stavo lasciando proprio a questa cosa, insomma, perché spesso si parla di centrale poi con questo prefisso bio, eh, biomasse ehm, eh, come una centrale bio, biomasse, insomma si, si brucia legna, insomma come i cammini, eh, ci sono altre centrali in Italia, in Europa. Eh, vero, ci sono altre centrali in Italia, in Europa, ma spesso di un megawatt se non ancora più piccole, in piccole realtà dove addirittura c'è il riscaldamento. Quindi l'energia prodotta da queste piccolissime centrali poi arrivano, ehm, cioè diventa di iniziativa popolare, possiamo dire, perché arriva nelle case di ogni cittadino. Questa mega centrale invece di 41 megawatt, quindi stiamo parlando della centrale più grande d'Europa, non esiste in Italia eh, senz'altro ma anche in Europa di, di grandezza di, di queste dimensioni, in questi contesti insomma, ripeto, eh, stiamo parlando di un parco nazionale dove ci sono delle restrizioni anche ehm, notevoli eh, sul, eh, sulle attività insomma, quotidiane dei cittadini cioè, magari io non posso uh, fare una staccionata perché insomma, è un'area molto tutelata da un punto di vista di vincoli paesaggistici, però eh, le multinazionali invece possono fare quello che vogliono ecco scusa Enzo se, se mi permetti Enzo scusami, se mi permetti un esempio tanto per eh, aiutare chi ci ascolta a capire, eh, la differenza tra quello che è biologico e quello che diventa il suo contrario, se eh, un piccolo agricoltore eh, utilizza il letame dei propri animali no, che un numero limitato per concimare la terra sicuramente fa invece di usare i concimi chimici fa un'ottima cosa perché il, il letame animale è appunto effettivamente biologico e aiuta eh, a, a crescere i semi le piante eccetera, ma se le dimensioni di questo utilizzo si moltiplicano per n volte, pensiamo per esempio agli allevamenti intensivi dei suini in, nella pianura padana, ecco che si trasforma nel suo contrario, no cioè diventa una massa tale che esatto. crea eh, l'effetto serra, che crea eh, anche tra l'altro il, il malessere, il, il maltrattamento degli animali e tutta un'altra serie di conseguenze. Quindi la quantità eh, diventa anche qualità negativa. Credo che forse lo stesso... Esatto. Succede con le eh, biomasse, no? Lo stesso succede con le biomasse, anche se diciamo, studi appunto scientifici insomma accertano ormai che le, la, le, le bruciare anche il le legno vergine comunque produce insomma diossine, eh, PM10, PM2.5 e, e nessuna eh, non esistono ancora, non esiste una tecnologia adeguata per fermare queste. Ehm, nanoparticelle insomma altamente ehm, cancerogene quindi stiamo parlando anche di questa cosa qui poi parliamo di, eh, ripeto, insomma, di una centrale che dovrebbe bruciare dati ENEL, quindi diciamo dati del, del nemico, mila eh, tonnellate l'anno, eh, già come messaggio proprio in un parco naturale. Eh. Io, e continua a enfatizzare questa cosa perché insomma è di una ehm, assurdità tale che diciamo, farebbe accapponare la pelle a chiunque bruciare 350.000 tonnellate anno è eh, un, un, una, una cosa assurda questa questa biomassa d'altronde non è che viene fortunatamente anche diciamo eh, dal, dal, dal posto perché c'era insomma un progetto iniziale che doveva essere eh, reperito entro i 50-70 chilometri, ma viene da tutte le parti d'Italia, insomma da, dall'Unione Europea. A Enzo, Quindi, senti, eh, ma io leggo... Enzo scusa, io leggo dalla diciamo dalla sintesi che hai eh, che avete messo su internet che addirittura si parla di 500.000 tonnellate l'anno. Sì, sì, sì, io io ho voluto citare per, diciamo, eh, per essere diciamo bravo con con con, con Enel, insomma, ho voluto citare il suo dato, il dato Enel, eh, Enel parla di 350.000 tonnellate che già sono assurde decisamente secondo noi sottostimate perché diciamo, eh, per arrivare a raggiungere 41 megawatt di, di produzione 350.000 sembrerebbero insomma, sempre dati, dati tecnici sottostimate però manteniamoci insomma su quelli che Ene le fornisce già 350.000 tonnellate insomma è una è, è un numero insomma è, è enorme Eh, eh, eh sì perché il gas il gas è molto strada, le... scusa bianca. Enzo no dicevo mi viene da ridere sì. da ridere da piangere perché il gas è molto sì. leggero quindi per fare trecentocinquanta tonnellate cioè devono mandare in aria dei volumi pazzeschi no Assurdi, sì, infatti qua stiamo parlando cioè, di, di, di, di concezioni cioè che, ehm, per solo le, le possiamo collegare a quelle, a quella, alla concezione americana, no? insomma, le, le, che tutto è grande, tutto è distosa, invece qui parliamo di piccole realtà, dove sono di, di clofeesine, insomma. Eh, la valle del Merpre ha, ha, ha quattro ehm, paesi che tutti insieme insomma, non arrivano nemmeno a dici tanti, cioè, quindi eh, questa, questa, questi numeri eh, fanno davvero. sì piangere insomma eh, noi ci ridiamo su insomma in questo momento insomma però fanno fanno piangere e dicevo che questa biomassa poi viaggia sui tir per chilometri e chilometri ehm, eh, viene stimato insomma un, un viaggio di cento cioè più di cento il chiamolo, il chiamolo al giorno su delle strade eh, non adatte insomma per sicuramente per per i tire, perché sono strade piccoline insomma addirittura molto sono rurali eh, poderali insomma cioè mh, una situazione assurda cioè, la, la, sottolineare l'assurdità di questa mega centrale insomma, insomma scatta l'ovvio scatta l'ovvio un bambino insomma non eh, dire come spesso dico no? quando incontriamo le scuole cioè, ma eh, che c'entra la centrale qui, in questo parco. Però Ma voi vi siete già mobilitati assurda. contro, no? Già da, già da alcuni anni? Non ho capito, scusate. Dico, vi siete già mobilitati da alcuni anni, da quando no, avete saputo? noi siamo mobilitati praticamente da 15 anni. Ecco. E ehm, la cosa magica che eh, fino diciamo a, a, a, a gennaio insomma di quest'anno eh, era che una piccola comunità sembra parlare insomma andare a revocare i fumetti insomma francesi di, di Asterix. Una piccola comunità ha tenuto per 15 anni sotto scacco una delle più grandi multinazionali, insomma, che è l'ENEL. Eh, e questa è una cosa che anche noi quando ci, ci incontriamo nell'Enel insomma, una sa, sa di incredibile. Eh, la, però la forza qual è stata? Che è un problema reale che da anni.. Eh, ripeto, io ripetevo prima insomma, che mio nonno è stato uno di quelli che eh, eh, lottava con, contro la centrale quando era a carbone eh, quindi questa cosa è molto sentita in questa valle e sta, sta diventando una valle cioè, di fascino rosi <ride> però fatti da pensionati, fatti da contadini fatti da, da, da studenti cioè, quindi è una c'è questa forza reale concreta fatta dalla popolazione insomma. Quindi, e qui ritorna eh, quei messaggi politici politici di un tempo dove Eh, l'area a chi ha disagio fondamentalmente lento. senti Enzo eh, vogliamo sì, sì, sì. siccome abbiamo pochi minuti perché poi c'è un altro intervento di un compagno di Licata eh, eh, vuoi parlarci sì. dell'iniziativa di domani? sì sì ehm, l'iniziativa di domani non è altro che ehm, diciamo fare il punto su quello che è successo su eh, cosa è successo? L ottobre si è discussa la sentenza eh, l'ennesima sentenza la, al TAR, siamo in attesa insomma, del, uh, del, del parere insomma, del, del TAR ehm, con eh, delle presenze notevoli il vicepresidente LISBE, eh, le, il forum ambientalista, il Vf, insomma, e sono stati tra le associazioni quelle che hanno fatto ricorso eh, insieme ai comuni di eh, Rotonda e di Genere, due comuni lucani che vivono in questa valle eh, e presenteremo insomma, appunto, i ricorsi fatti insomma, e fare una diciamo un punto della situazione, eh, va ricordata che come spesso le multinazionali fanno ehm, questa questa centrale è priva di ogni autorizzazione ambientale. L'assurdità la è che ehm, il decreto, cioè, con il decreto governativo di, di, di quest'anno Renzi ha dato la possibilità alla centrale di eh, poter aprire, però con delle deroghe. Cioè, diceva, siccome c'è un piano del parco, una centrale eh, maggiore di 10 megawatt non può coesistere nel parco, cambiate il piano del parco e la centrale potrà uh, funzionare. Eh, la Regione Calabria ha dato questa autorizzazione illegittima, cioè fregandosi della deroga del, uh, del, uh, del governo, eh, dando questa autorizzazione infatti ora la centrale fuma, questo, da gennaio sta fumando insomma. Eh, e domani ci sarà questa iniziativa. Eh, anche con, eh, con questo cioè con il sindaco conto diceva e con, il, sindaco, con, il, di Genova, con ehm, il vescovo di Cassano che è un vescovo che, che insomma il movimento è un po' anticlericale insomma cioè, però è un vescovo notrice sta diventando infatti eh, gli amici di Licata pure eh, hanno seguito molto insomma i lavori che sta facendo questo, questo vescovo eh, che è vicino a, ai cittadini e ai movimenti è e schierato con anche con contro la centrale del Mercurio in appello a quello che diceva il Papa fondamentalmente ora io che, che rievo con poi il Papa mi fa, un po', mi fa sorridere anche questa cosa qua però eh, i fatti stanno così che una centrale insomma come questa vive in un posto insomma dove non potrà farsi la cosa grave è che appunto questa funziona ma eh, diciamo eh, con quale potenza attualmente sta funzionando? Ma ah, eh, la potenza con dati certi non ne possiamo dare, mm. eh, non li abbiamo perché Enel non, non, non, non ce li dà, però sicuramente non, eh, non, non sta andando a piene regime. Eh, va anche a intervalli perché l'impianto come dicevo prima è vecchissimo l'impianto insomma è de degli anni 60 ed è sempre la stessa centrale hanno fatto le varie modifiche insomma però diciamo un impianto molto vecchio tutto arrugginito insomma c'è fatiscente insomma è una cosa diciamo allucinante anche da un punto di vista estetico ma potrebbe eh, anche essere a rischio allora come di incidenti ci sono stati diversi incidenti infatti ah, ecco. nei, nei, nei, nei vari anni insomma che hanno provato ad aprirla per vari mesi perché come dicevo prima tutte le vertenze legali eh, hanno da sempre dato ragione alla popolazione del Mercure Beh, mm. ogni volta che c'è stato un ricorso eh, l'avvocatura di Stato, insomma, il Consiglio di Stato i vari tar hanno sempre dato ragione insomma è, è torto alla, alla al, a, dato ragione alla, ai cittadini e dato torto all'Enel all Poi arriva, arriva la mala politica però, perché qui non possiamo eh, non, non tracciare questo lato, eh, anche se il forum non è diciamo, un forum eh, altamente politico. Ci sono varie insomma espressioni mm. politiche all'interno del forum, però è di certo insomma le, le, le, le insomma che sta facendo questo governo insomma, sono evidenti anche in questo caso eh, la centrale perché i governi regionali sia Calabria che Basilicata eh, tramite di filo governativi insomma eh, hanno dato delle autorizzazioni eh, ripeto illegittime e, e se noi possiamo andare avanti a fare ricorsi a fare manifestazioni però poi arriverà sempre, sta arrivando sempre un Con, uh, dei malfattori insomma, che siedono su quelle poltrone e eh, in a qualsiasi diciamo, uh, buonsenso insomma, è alla legge danno autorizzazioni legittime mm. e poi la centrale ogni tanto apre per diversi mesi quindi sì, la, la, la, diversi io adesso ti, purtroppo ti devo diciamo dobbiamo chiudere la corrispondenza per non togliere spazio ai compagni sì, sì, di no, Licata no. intanto ti ringrazio perché penso che ben pochi parlino di questa, di questa lotta a livello nazionale e quindi insomma speriamo che come radio mh, di essere eh, riusciti a appunto aprire un po' un, un riflettore su, su questa lotta che naturalmente va avanti eh, con la con l'appoggio popolare di massa eh, determinato, ha anche buone possibilità, io credo, di, eh, di vincerla questa battaglia. Io... Noi abbiamo questo motto che non si potrà mai sconfiggere, che non si arrende mai, insomma, non è un motto nostro, ma lo, lo facciamo nostro, insomma, è così. Bene, allora... Però io ringrazio tantissimo la redazione del Cinema di Campanile, insomma. Ci insomma ci Per le voci dal popolo, insomma, che date, insomma, e che date è, popolo è quello che facciamo da quasi 40 anni. Speriamo di poter continuare. <ride> Ciao Enzo, grazie, un saluto un a tutti e tutte. Basta. Ciao. Girl, I wanna come on dad, give me the car Come on dad, give me the car tonight. I tell you what, I tell you what I'm gonna do. I'm gonna pick her up, I'm gonna get her drunk, I'm gonna make her cry, I'm gonna get her high I'm gonna make her laugh I'm gonna make her Woman, woman, woman I know she's it Cause I'm gonna Touch her All over her body Gonna Touch her I'm torniamo in diretta, questa è sempre onda rossa, entropia massima parliamo di inquinamento, parliamo di multinazionali e dopo aver parlato con Marica della la questione delle gas serra dopo aver parlato con Enzo della delle malefatte dell'Enel passiamo a un'altra multinazionale ancora più grossa ancora più importante che è l'Eni ne parliamo con Andrea da Gela non da Licata come avevo detto erroneamente prima e eh, quindi parliamo di questo mega progetto di trivelle cosiddetto offshore Ibleo ciao Andrea benvenuto su Andalossa ciao grazie di avermi invitato vai ehm, <ride> e allora io diciamo ho una buona notizia eh, che però potrebbe tramutarsi in, in cattiva notizia a settembre del 2016, fine settembre Eni annuncia eh, che non realizzerà più la piattaforma Prezzo K all'interno del progetto de, eh, dell'offshore ibreo che riguardava insomma È un progetto molto ampio, un investimento da 900 milioni di euro, una, pro, una produzione prevista di gas estratto dal mare di, di 10 miliardi di metri cubi in 14 anni e soprattutto un'area eh, marina molto ampia che riguarda eh, il Golfo di, di Gera e quindi comprende anche, anche l'Icata e che è estesa oltre 278 mila ettari. Eh, diciamo Da tempo il, il comitato di ricarata si, si è battuto contro la realizzazione di, di questa piattaforma e in un certo senso eh, a, a settembre diciamo, eh, ha vinto perché Eni annuncia che eh, questa piattaforma non verrà realizzata più. Eh, c'è da specificare che eh, una piattaforma diciamo, in quella zona esiste già, che la prezioso avrebbe dovuto sorgere diciamo, la cosiddetta gemella, la prezioso K e c'è comunque da eh, chiarire che comunque eh, a largo del, della costa di, di Gela esistono già quattro piattaforme petrolifere a mare, tra cui eh, la Gela 1 che è la più antica piattaforma petrolifera marittima che c'è in Italia nel 1957 che soprattutto sorge a, eh, a due chilometri dalla costa poco più, poco più di un miglio e, insomma diciamo, quindi sembrerebbe insomma, che la lotta sia, eh, sia stata vinta eh, solo che eh, questo dato è da interpretare eh, dal punto di vista eh, economico eh, e politico È, è successo fondamentalmente questo eh, nel eh, 2013 Eni insomma ottiene ottengono le autorizzazioni per realizzare appunto eh, il progetto offshore, offshore Ibleo che prevede appunto tra eh, due perforazioni esplorative sei pozzi di produzioni commerciali una serie di oleodotti eh, scava da scavare eh, in mare e appunto questa nuova eh, piattaforma Eh, Eni tra l'altro nel, eh, nel 2014 chiude la raffineria di gel eh, a terra e, e, e vincola diciamo, la la, riconversione, la cosiddetta riconversione alla realizzazione appunto, di, questa, di questa piattaforma a mare, però passano due anni e questa piattaforma al momento sembra che non, eh, che non si farà. Eni spiega diciamo, questo ulteriore, questa ennesima giravolta con i procedimenti giudiziari perché quattro comuni, tra cui ovviamente Non Gela, eh, insomma, nel, avevano presentato ricorso prima al, al Tribunale Amministrativo Regionale e poi al Consiglio di Stato, eh, però insomma, questi ricorsi, questi procedimenti Eni li ha vinti tutti e due, quindi sia in primo che in secondo grado, quindi avrebbe potuto soprattutto dopo la sentenza del Consiglio di Stato del luglio 2016 avrebbe potuto costruire eh, realizzare questa piattaforma e eh, in questi due anni eh, Eni insomma io sono stato presente anche eh, in quanto giornalista in più conferenze stampa non faceva altro che ribadire beh non vediamo l'ora che terminino questi procedimenti giudiziari siamo sicuri di vincere appena eh, termineranno noi il giorno dopo realizziamo e la piattaforma, così invece non è stato nonostante appunto la doppia vittoria in primo e in secondo grado. E, diciamo, Eni appunto si è giustificata col, insomma, con la questione economica dicendo che comunque questi due anni di procedimenti giudiziari le sono costati moltissimo a livello economico, ma c'è fondamentalmente da, da registrare in realtà un'altra questione, ovvero che Eh, Eni molto probabilmente realizzerà comunque il, il progetto ma l'unica questione è che non realizzerà appunto la, la, la piattaforma petrolifera e quasi quasi viene diciamo, eh, ironicamente voglia di rimpiangerla perché perlomeno la piattaforma petrolifera avrebbe potuto dare eh, come dire lavoro anche se per eh, poco tempo giusto il tempo della realizzazione almeno alla manodopera locale e soprattutto ai metalmeccanici di Gela che hanno acquisito eh, determinate competenze nel corso degli anni e che invece dopo la chiusura della raffineria e appunto la mancata realizzazione della piattaforma sono, sono stati costretti a, mh, ad emigrare. Eh, questo un po' è il, mh, è il quadro della situazione. Ovviamente eh, il Comitato Notrivo di Licata ha giustamente ha, ha cantato vittoria perché comunque è un uh, risultato raggiunto, bisognerà vigilare su come eh, ENI intende realizzare diciamo, eh, perché il resto ripeto, il resto del, del progetto dell'Offshore Ibleo continuerà ad essere realizzato ENI lo ha, eh, lo ha ribadito anche con più, con più note ufficiali bisognerà adesso vigilare su come verranno realizzate le condutture eh, marittime diciamo sotterranee che dovranno poi eh, essere collegate agli impianti di gas è a terra e soprattutto eh, Eni prevede adesso eh, almeno nelle intenzioni il, il coinvolgimento del Green Stream, il famoso gasdotto che collega l'Algeria all'Italia e che ha eh, una stazione proprio, proprio a Gela, quindi diciamo un'ulteriore eh, un questione ambientale un'ulteriore questione energetica e perché non un'ulteriore eh, questione politica, visto che Il, il territorio siciliano e soprattutto la la città di Gela verrebbe, verrebbe coinvolta anche negli scenari, negli scenari africani perché eh, non ce lo scordiamo che insomma eh, in Libia Eni è il, il maggior azionista secondo e secondo alcuni eh, governa forse più del, eh, del del governo libico. Quindi c'è una questione una questione molto molto complessa soprattutto da attenzionare. Andrea una, volevo farti una domanda. Ehm, sì. Anche credo a nome di chi eh, ci ascolta. Eh, dunque, se le trivelazioni non si fanno più e si parla di un eh, gasdotto o sì. di comunque di, eh, di condutture sul fondo del, del mare che eh, collegheranno pozzi che si trovano in Algeria o in Libia sembrerebbe che dal punto di vista eh, diciamo ambientale non dovrebbe esserci nessun danno, no? cosa, cosa puoi dire invece su questa ipotesi a parte le giuste valutazioni politiche su come è in influenza soprattutto in Libia ma probabilmente visto che queste multinazionali fanno largo uso di tangenti anche la politica in, in altri paesi. Beh, innanzitutto insomma, la, la, la percezione è che in ogni caso questi procedimenti che dovrebbero avvenire comunque eh, in mare comunque avverrebbero a poche miglia di distanza di distanza dalla costa e verrebbe eh, diciamo quasi, quasi da dire beh non solo adesso avete, avete inquinato a terra, adesso vi volete spostarvi a mare perché comunque eh, rimane. Eh, rimane una questione sostanziale che Eni anche, anche volendo spostare eh, diciamo poniamo il caso che eh, non è neanche detto che, eh, che queste operazioni a mare siano poco, poco impattanti rimane, rimane la presenza industriale che c'è stata per, per 60 anni a terra e lì eh, diciamo la questione, la questione rimane aperta anche perché eh, Eni in questo caso dovrebbe eh, procedere a dichiarare Il, il sito di Gela un deposito costiero e quindi a, ad attuare tutte le bonifiche le bonifiche necessarie cosa che invece non, eh, non avviene perché Eni eh, dichiara che eh, all'interno dell'enorme perimetro della, della raffineria di Gela ci sarà poco più di un decimo eh, che verrà utilizzato per realizzare il, un cosiddetto impianto di raffineria green che verrà alimentato eh, ad olio di palma per cui Eh, ripeto le questioni a terra rimangono e potrebbero eh, sommarsi i rischi i rischi del mare tra l'altro l'olio di palma diciamo se chiunque di voi va a fare la spesa eh, soprattutto nei supermercati da qualche settimana forse qualche mese sono comparse delle scritte su un sacco di prodotti non contiene olio di palma no? In seguito alla mobilitazione internazionale contro questa mh, coltivazione che deforesta selvaggiamente eh, milioni di ettari in tutto il mondo è evidentemente è arrivata anche i produttori alimentari e tu mi dici invece che è nel prospetta di fomentare, diciamo, altre, eh, altre produzioni di olio di palma per alimentare le sue centrali Sì, appunto, questo è il, è il paradosso più grande, l'olio di palma negli ultimi tempi appunto è diventato diciamo eh, insomma è diventato una questione sensibile è diventato quasi eh, un, un, un nemico e, e però invece si tace il fatto che Kenny eh, decida di utilizzarlo Eh, sia nel sito di, di Gela che anche, quel, che anche in quello di Porto Marghera, eh, quindi questa è una questione fondamentale, quando eh, personalmente ho sollevato il, il problema durante una conferenza stampa, insomma… Fondamentalmente mi è stato detto dai vertici, beh, però almeno questo inquinamento diciamo non ve lo vedete, non, eh, non lo scontate. Però sappiamo eh, benissimo sì. che, insomma, appunto come hai com accennato tu, eh, l'olio di palma comporta una deforestazione eh, di ampie zone, penso all'Indonesia, penso eh, ad altri insomma, ad altri luoghi. Eh, i cui effetti comunque eh, si, si, si sentiranno e continuano a sentirsi solo che, diciamo così, occhio non vede, cuore non vuole mm, questa certo. è forse un po' la logica Senti, nell'ultimo nell due minuti io ti chiederei magari di parlare un attimo della partecipazione di massa no? a questa, questa lotta e qui leggevo su internet che il 9 gennaio scorso c'è stata una grande manifestazione a se vuoi parlare di quello o anche di altre o anche delle prossime che state organizzando per chiudere questa corrispondenza Sì, eh, appunto, c'è stata una partecipazione popolare molto intensa, soprattutto in, in un territorio eh, che eh, diciamo, era poco avvezzo a questo tipo di mobilitazione, per cui eh, il, il risultato è stato insomma, ampiamente soddisfacente il doppio. Eh, adesso le prossime mobilitazioni, insomma, il comitato notriva di Ricardo di ormai è inserito nella rete, nella rete nazionale, ha appoggiato il referendum eh, del 17 aprile che seppur perso comunque ha visto un'ampia mobilitazione a livello nazionale e soprattutto una discussione diciamo finalmente eh, a, insomma, in, in, in ambito nazionale eh, sicuramente insomma il, io penso che, che, si che si continuerà a tenere eh, sotto osservazione la, la questione agiola perché appunto eh, giusto eh, come ha fatto il comitato Notriv eh, di Licata a cantare e vittoria, però la questione non è, non è chiusa, ma ormai eh, diciamo, la, il coinvolgimento popolare c'è stato e continua ad esserci, per cui eh, io credo che la mobilitazione da parte dei, dei comitati continuerà, continuerà ad esserci. Va bene Andrea, io ti ringrazio molto, speriamo che anche su questo caso, su questa lotta si, si, si, ci sia più attenzione da parte della cosiddetta opinione pubblica, comunque sicuramente a chi ascolta questa emittente, noi anzi ti invitiamo come anche invitiamo le compagne e compagni del Pollino a eh, informarci, a telefonarci, a mandarci dei messaggi se eh, dovesse succedere qualcosa, se ci fossero appuntamenti importanti perché noi daremo immediatamente voto alle vostre lotte alle vostre iniziative e quindi diamo il nostro contributo come radio militante, radio rivoluzionaria che va verso i 40 anni vuole continuare così, possibilmente anche fare meglio Beh, noi di questo vi ringraziamo e continueremo a, a seguirvi grazie, Bene, grazie molte alla prossima allora. Eh, ah, volevo dirti poi insomma anche a Enzo che questa, mh, questa trasmissione la potete ascoltare e scaricare liberamente dal sito di Onda Rossa mh, fra uno o due giorni, dipende da quando riusciamo a, a, a montarla e rimetterla. D'accordo, grazie ancora, ciao. ciao. E allora abbiamo concluso, direi in quasi imperfetto orario, la trasmissione di oggi, una panoramica su lotte, diciamo ambientali, che eh, riguardano soprattutto il sud eh, del nostro paese, ma anche il sud del mondo, eh, visto le eh, conseguenze che eh, ci sono per quanto riguarda le, le forme di approvvigionamento, le materie prime, no? Che, Che eh, per esempio nell'ultimo caso di cui abbiamo parlato vengono dal nord dell'Africa, mentre per quanto riguarda le biomasse, non, eh, non abbiamo capito, non siamo sicuri se eh, l'ENEL voglia eh, immettere in questo oh, mostruoso impianto: eh, mostruoso sia perché è vecchio e pericoloso, eh, sia perché vuole appunto immettere nell'aria eh, migliaia di centinaia di migliaia di tonnellate di di gas eh, appunto clima alterante eh, se dicevo queste biomasse poi magari non vengano anche dai paesi del sud del mondo e non solo dall'Italia no? perché magari nel sud del mondo costano meno, non lo so comunque un, un progetto sicuramente da contestare e anche in questo caso purtroppo dobbiamo registrare il fatto che il governo, in particolare il Presidente del Consiglio Matteo Renzi è stata la parte degli inquinatori, come è stata la parte dei padroni di Confindustria delle multinazionali, come è stata la parte delle grandi banche, della finanza insomma, veramente un, uh, un, un democratico al potere che tra l'altro non è stato eletto da nessuno ma scelto da un uh, Presidente della Repubblica E questo è tutto per la trasmissione di questa sera, vi ricordiamo le necessità di eh, finanziamento, di autofinanziamento di Radio Onda Rossa, gli unici finanziatori siete voi che eh, ci ascoltate e che attraverso la, eh, le, le, le libere sottoscrizioni che potete fare anche via internet, eh, attraverso la partecipazione alle iniziative culturali di spettacolo che facciamo appunto per finanziare questa emittente che eh, appunto ha notevoli eh, spese per il suo funzionamento anche se non per eh, chi vi parla che lo fa eh, diciamo tutta la redazione anche chi fa le trasmissioni lo fanno a titolo assolutamente gratuito eh, quindi ricordatevi del conto corrente postale della radio 61 61804001 ricordatevi del tasto eh, sottoscrivi sul eh, sito ondarossa.info e anche per chi abita a Roma è possibile sottoscrivere direttamente venendo qui in radio a via di Voci 56 al primo piano oppure alle iniziative che regolarmente eh, grandi e piccole organizziamo in città. Buon ascolto con Onda Rossa.